es van bassar pels carrers. I del 22 de juny de 1976, ara sí, ja ens traslladarem i estem als seràfics, 2 d'abril de 1977. A la taula, aquest explicador de conte recorda que hi havia en Reventós, hi havia en Cucurull, hi havia el pare Llimona, i al costat de qui us parla hi havia Josep Benet.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 ha fet mal a Catalunya, ha fet gran a determinades persones, ja tinc un gran respecte per en Jordi Pujol, grandiós respecte amb en Jordi Pujol, i si no fos propaganda que avui estem presentant aquest llibre que sortia a les memòries d'en Jordi Pujol, diria, doneu-li una llembregada, torna a les essències, torna a l'esforç, això avui dia ja no es porta, aquest home encara ho propicia. Però políticament el que va propiciar aquell pacte del PSC precisament va ser no avançar el PSC en aquest camí i donar,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 i també m'agradaria dir que el PSC és un dels grans partits importants si no hagués existit el PSC com si no haguessin existit altres partits els haurien d'haver inventat perquè si no la societat es hagués trencat i una societat trencada aquesta sí que no abans Perdoneu aquest petit rotllo sóc de mena apassionat i algun dia potser dedicaré a la política per fer mítings Apoi, ah, compte contat ja està acabat